Det var väldigt mycket reaktioner förra veckan faktiskt från podden. Det var mm. Många som tyckte det var gulligt att du och jag blev lite osams. Nej, alltså, vi blev ju inte osams. Det var är det ingen som blir det som mig. Nej men att vi började hugga på varandra, jag och Kim, lite så här. Ja. Jag fick ju inte vara med. Jag det ja. var ju meningen att vi skulle ha olika åsikter. Man <laughs> att ja, behöver har vi behöver inte ha samma ja, vi, pla vi planterade Nej, det men jag kan inte låta bli heller å andra sidan. <laughs> Sen tycker ja. jag att min, att jag utnämner alla Lundkvist årets backa, Alltså den är inte helt orimlig heller. Jag håller helt med. Så, jag menar, inget ont om Sebastian men på något sätt. Men, men Ska han vara den här ledaren i mittbacken så kanske man förväntar sig att han ska ta ytterligare något steg. Sen är, sen är det taskigt liksom att låta honom vara första back på något sätt eh, ihop med Anders Svensson. Det, det blir lite fel där. Fast det största hånet var ju att du sa att Sebastian Holmén är från Härjunga. Ja, det var lite fel <laughs> men det, alltså, ja. det ligger väl typ jämt med varandra. Så jag, jo, fast jag, det är jag, jag, jag, vet, jag vet att han är från Anders Lund. Ja, men du är ju från Skene. Nej, det är jag inte. Nej, jo det är det ju Nej. Det är ju samma sak som ligger ju bredvid varandra Eller Örby Jag tror ja. Kina och Sken ligger närmare Och Härjunga och ja, Annelunia Men det, det är väldigt skenna på Kina och Vad va, jag fattar inte <laughs> Det ligger jag, ju bredvid varandra det är, det är någon liten bäck som går emellan där En skylt också Men det är liksom det är Man åker även bro och så man Jämför Andreas Niklasson och Jimmy Svensson Från Ällekulla äh, äh, äh, äh, och jag jag Ni är samma fotbollslag Ja nu är det det men det var lite då Hurry, boy, it's waiting there for you. Vi är igång med podden i alla fall. Eh, välkommen hit Per Samuelsson. Tack så mycket. Författare, lärare, socialantropolog. V vad är du inte? <laughs> <laughs> Jag tycker du har det rätt bra. Ja, nej men du har precis skrivit en älvsborgsbok, eller jag säger älvsborgsbok eller latin din sportja. För då kanske någon äldre köper boken, så tänkte jag i lördag, så kanske du märkte också. Men du har precis skrivit en bok om supportkulturen i Sverige. Du har hängt med bland annat oss, du har hängt med Bayern-supportrar, Malmö-supportrar, Gävle-supportrar. Det är viktigast. Mm. Hur är känslan? Nu har du suttit och skrivit här i nästan ett år. Ja, det är skönt att inte behöva snacka fotboll längre. Uh, så att, där, därför fortsätter jag med det Nej, äh, det har varit ett fantastiskt år Det har det ju verkligen varit Och jag har ju upptäckt så mycket fantastiskt uh, Som finns runt om i landet uh, Jag trodde ju innan att jag hade någon koll på Hur vårt Sverige ser ut uh, Men det, det har varit mycket större och mycket mer komplext Än vad jag trodde innan Så det har varit väldigt roligt För du skrev ju en bok 2007 Som hette Stubb Frälsborg mm. Var det... Du, du följde mer Älvsborg då, enbart Älvsborg och Gulliganerna. Eh, men märker du en större skillnad då och nu? Ja, så alltså det Supporter Sverige ser ju helt annorlunda ut än vad det gjorde då. Eh, sociala medier är ju är väl det mest tydliga att kommunikationen är så oerhört mycket snabbare. Sen har du ju slo också som är så en, det är en gigantisk skillnad jämfört med förut. Så att, det är väl de största skillnaderna. Och eh, supporter om vi ser till Älvsborg och Gulliganerna också skillnad. Ja, det är en mycket proffsig organisation. Inget ont om hur Guliganerna funkade då. Men det är en annan typ av organisation. Det är en styrelse och inte bara Erik Schelin som gör allting. Utan att det, är, det är verkligen ett, en struktur runt det och det, är, det märks. Det var ju trevligt för mig och Ludvig göra det. Ha, God, de sitter i här. Ja, det, nu har vi gjort något bra. <laughs> mindre sant. kul för mig för att jag var med 2007 till skillnad från den andra. <laughs> <laughs> jag, jag, var jag var ungefär lika delaktig slash odelaktig redan då. Kim var ju ja. faktiskt villansvarig en gång i tiden i Gullegorna. Och det hände fan inte mycket. Ja, fast jag fast det blir ommålat en gång. En gång. Jag var, jag var, sen, sen tog det fyra veckor. Men, nej, jag var, jag var faktiskt bara i vilansvarig i två år. Så att, ja. Vi pratade i två år om vi skulle laga livsmaskinen inte inte. Sen tog det 20 minuter. Ja, men jag, jag kontaktade fiddet ett par gånger. Sen var mina försök kanske <skratt> något tafatta. Hans svar var ungefär lika tafatta. Inget ont om Fidde, För Han gjorde det till slut. Så att, ja. Ja. Men eh, tillbaka till boken här. <skratt> <skratt> det var release i lördags. Mm. Ehm hur var känslan då? Alltså det, det är fortfarande, Man har ju skrivit jag antar att du vill ha med mer saker i boken. Du kanske vill ta bort saker efterhand. Du, hur är det nu? Nu är, finns ju boken. Mm. Ja, nu går jag runt och hoppas på bra reaktioner. Uh, nu är det ju inte mycket jag kan göra åt innehållet. Så att jag bara går och hoppas att det uh, landar på ett bra sätt. Och att jag inte har missat för mycket i alla fall. Men det är klart att jag dagligen hittar saker som att ah, det där borde jag haft med eller det där borde jag inte haft med. Men på det stora hela är jag väldigt nöjd. Ja, hur har arbetet gått till då? Ja, man har ju sett dig på matcherna. Men jag vet nog inte allt det, fast jag har pratat mycket med dig. Ja. Alltså, som antropolog så jobbar jag ju så att jag umgås med folk. Och bygger förtroende på det sättet. Och det här gör att ja, alla människor får ju olika mycket förtroende för mig så att, i många fall kan det vara så att jag måste umgås med dem i veckor och månader innan de faktiskt vill berätta någonting för mig mm. men till sist så ja, när människor får förtroende för mig så brukar de vilja berätta saker och ting mm. så att ja, jag tvingar aldrig någon att berätta något men vill man berätta så får man inte göra det så att, det är alldeles så jag jobbar och så har jag gjort det i alla grupperna jag har omgått med. Att, eh, att jag har jobbat på det sättet. Och det har gjort att det, det har varit extremt tidskrävande att göra det här. Både med bajenbrudar och med MFF Support och med guliganerna. Eh, men jag tycker att jag har fått fram ganska vettiga saker. Är det någon gång det helt har fallerat? Alltså du har försökt lära känna någon och så det har det inte fungerat. Att det liksom det gick inte. Nej, inte, jag har uppfattat på det sättet. Eh, nej, jag tycker att eh, visst, ibland kanske jag tycker att nej, nu har jag inte riktigt fått fram det jag trodde eller tänkte att jag ville få fram. Men det är ju inte sådär att jag har känt att jag har blivit utestängd från någonting, det tycker jag inte. Nej. Vart, vart var det svårast att ta sig in då? Var det bayern eller var det i... I, I mitt vardag, som tänkte jag säga. <laughs> <laughs> uh, oj. Alltså det handlar ju också om vad, vad man vill veta. Liksom. Uh, att, säg i jävelklacken vill jag inte veta så mycket saker. Så att där, där spelar det ingen roll att jag inte blir hembjuden till klackledaren. För att, det, det var inte det jag var där för. Uh, så att Ja, allt handlar ju om vad man jämför med och vad är det faktiskt det jag var ute efter. Kim var ju väldigt nöjd att 2007 när du var med i boken. Ja, för att jag blev omnämnd, ja. Och det blir ju uppenbarligen också sägs det. Men utan namn den här gången. Ja, men det, det var en stor grej för det 2007. Ja, men det var väldigt kul. Hur, hur, var det, hur var det 2007 när boken släpptes? Jag var inte så aktiv då. Du var ju ändå med, Kim, som du sa. Jag tyckte det var kul att bli omnämnd som hjälten, Kim, om inte annat. Eh, Nej, jag, inte, jag tror inte vi visste riktigt vad, vad du ville göra när du dök upp där eh, påskafton 2007 inför premiär mot Malmö. När kommer fram en då långårig kille som ingen har sett tidigare och ska vara med och tiffa jobba. Så kryper det fram under resans gång att han skriver en bok och sådär. Jag var nog ganska nyfiken på vad det skulle bli. Sen vet inte jag riktigt hur alla andra reagerar, eller riktigt vad man väntar sig heller med det. Hade du samma känsla inför den här gången? Nu vet vi vem Per var, men... Ja, var... oh, jag tycker vi hade ett bra resultat för den också gången också. Så jag, jag, jag, eftersom jag fortfarande inte har läst boken än så, så jag är jag väldigt förväntansfull. Och det blir, det blir roligt att se jämförelsen mellan andra i klackor, eller själva Sverige sitter de och ler här. så att Jag vet inte om jag ska fortsätta. <laughs> Nej, men det blir en helt annan vinkling om ett annat. Men med, jag hade en fråga också, eller? Ja, det gick, jag tänkte att jag kan bryta min och ni ändå äntligen har ordet ja. igen. Jag brukar inte sluta prata heller. Nej, men, var var någon skillnad att gå in i den denna gången jämfört med 2007 sett till... Om eh, du ska försöka vara lite objektiv under ditt skrivande för du har ändå blivit bekant med ganska många av oss mm. under de här åren. Ja, det var ju väldigt olika. Den här gången så hade jag ju ändå kontaktpersoner att pratade med redan innan. så att Erik och massa andra som du själv visste redan vem jag var. Så att det var ju ett helt annat jobb att komma in då än vad det var den här gången. Nu var du ju verkligen öppna dörrar direkt. Men, men jag, jag tänker lite mer hålla sig objektiv när man väl sitter och skriver som antropolog snarare än för jag ser ju dig som en eller bekant vän, kallar du det, William, eller jag kanske har det hade tankar. ju jag, jag hade samma sak när jag, när jag pratade med Pär i våras. Fast jag har ju känt, lärt känna Per i efterhand. Vi har ju varit, alltså även fast boken ser 2007 och jag var, var 15 år då bara. Så har ju jag träffat Pär i efterhand och vi, vi är ju kompisar. Jag ser det så i alla fall. Vi har ju druckit över några gånger ihop i alla fall. Och det, det tänkte jag att du skulle tycka var konstigare än vad det var. Mm. Ja, alltså, som antropolog så måste jag ju hela tiden hålla mig så neutral kan jag inte vara, men jag måste försöka hålla mig så objektiv som möjligt till det jag studerar. Jag är född upp vuxen i Borås och mitt lag har alltid varit Älvsborg. Men så just därför så är det extra viktigt för mig att distansera mig själv från det. Och jag är ju... Alltså, jag tycker själv inte att jag är någon särskilt fanatisk fotbollssupporter. Jag... Tycker om ett lag, visst. Men alltså jag håller på Ipswich i England. Och ungefär lika mycket som jag håller på Älvsborg. Och det är ganska defensivt. Jag håller på det. Men jag måste hela tiden hålla mig utifrån. Och distansiera mig från det som jag studerar. När jag gör det. Så att det senaste året har jag ju i princip inte alls hejat på Älvsborg. Utan jag har hela tiden jobbat professionellt med att okej, okay, vad är det supporterna gör? För att märker jag att jag själv tar in mig själv och mina åsikter i det jag studerar, då försämmer det mitt arbete. Ett exempel på det var ju att vi kom överens ihop om att du inte skulle bli medlem i Gulliganerna. Ja, jag har aldrig varit medlem i Varken på eller Nej. <här> det var ju lite tråkigt i för sig. Betalar du dyrare <här> pris de här åren mellan, mellan 2008 och 2014 och åkte med oss i bussen då? Nästa fråga. Förlåt. Betalar du dyrare busspriser mellan 2008 och 2014 då jämfört med, med de andra när du väl åkte med? Nej, det har inte varit så många bussresor som du har varit med på på Amartier. Ja, de jag har varit med på har jag betalat. Ja, ja. ja men jag, jag, jag menar mer, mer än medlemspris. Ja, det vet jag inte. Du, jag har inga minnen Kanske jag ska kolla på Glenn och Lundis här, Nej. Ja. Mm. 2014. Ja, mellan 2008 och 2014. Nej, då har inte jag dykt bilen, upp under jag. något det här är ju ändå en jätteviktig då då. fråga, känner jag. Ah. <laughs> Nej, men jag tycker det är lite roligt med inte annat. Snåla som är. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 jag har jag ingen aning. 2014 jag har jag inte aning. <laughs> men 2015 har du Och då, då skrev jag ändå Per åt oss. Jag läser just nu bok, Åge Rådmans bok, Vad är huliganism? Mm. Jag läste ut din bok också. Den läste ut på 3-4 timmar, sträckt läste. Det var fantastiskt roligt att läsa den då också. Men så valde jag att läsa den boken efter. Och något Åge tar upp väldigt ofta. Det är ju medias bild av supportrar. Att det är någonting som har satt en stämpel på supportrarna. Och att ordet huliganism har påverkats av det. Och hur vi ser på supportrar. Är det något du tycker har... För att alltså är ju något som också ändats ändrats. Som du sa med sociala medier. Är det någonting som märks tydligt nu 2015 jämfört med 2007? Ja, det tycker jag är väldigt tydligt. Det, det är ganska vanligt att när jag pratar med folk utifrån om att jag jobbar med det här. Att den första följdfrågan är, aha, de där som slåss. Det, det är ganska ganska vanligt. nästan den vanligaste följdfrågan jag får. För det, den här bilden av att en fotbollssupporter slåss och är aggressiv och är en ja, man i yngre medelåldern. Den, den bilden finns ganska brett. Men det är något du tycker också har ändrats. Alltså, har det blivit bättre eller sämre, eller det är svårt att säga om? För, för du har själv skrivit nu ett kapitel här om Kejusportar, bland annat. Det är mm. första kapitlet i boken. Och det är ju någonting som är nytt på senare år. Och supportlandskapet ser mycket mer annorlunda ut, tycker jag i alla fall. Fast mm. jag är ju mer in i detta supportlandskapet också. Men är det något som har förändrats? Ja, det tycker jag. Det, ja, om vi ska ta just tjejerna där, där har vi ju alltså, det jag tar upp i boken för de som inte har läst den att vi i Sverige har haft en förändring av supportersledenskapet på så sätt att eh, vi från 2007 fram till idag har eh, sett 10 olika eh, tjej, supportergrupper nätverk och plattformar som har växt upp runt om i landet från Malmö i syd till AIK i norr. Och det är ju en del av det. Sen har du massa annat. Det här med våldet till exempel. Där har ju en enorm roll i hur deras dialog mellan supportrar och polis har lett till att våldet så kraftigt har gått ner. Och det här säger ju också polisen att ja, det är slo som har lett till det här. När du säger polisen då, är det på nationell nivå? Eller är det, på nationell är, ja. ja, de, de har, de har på det SLO-systemet. Mm. Ja. Det var ett pressmeddelande som polisen kom ut med den 6 juni, tror jag det var, nysomras. Där de just skrev det väldigt rakt ut att det är slo som är orsaken till det här. För vi, vi själva har ju oerhört mycket kontakt med support och polisen och annat. Och det, jag, jag kan ju inte veta hur det var förr i tiden så heller- men inför varje match så är det ju supportkontakt. Under matcherna så är det ju alltid supportkontakt. Och efter matcher så är det ju ofta det också. Mm. Så, och det är något någonting jag kan tänka mig har gjort skillnad också. Inte, då är det ju inte SLO ibland utan det är ju supportförening och polis. Mm. Um. Jag kan tänka mig att många delar av landet också har inspirerats av hur de gör i Gävle. Det är ju ett föredömligt system som de gör där. Jag har ju... Var där och pratat med dem och jag har pratat med mycket slo och och sådär i Stockholm annat som där alltså aik och Hammarby går upp och säger att wow snart är det Gävle borta uh, och orsaken till att man längtar till Gävle borta är poliserna där. och du, du, ja, du var där när vi mötte Gävle i alla fall jag tänkte inte så mycket då men vi var ju 16 personer eller vad vi var men har du varit där något större lag har varit i jävle? Ja, var där med Peking var det någon alltså märkte man av det då det arbetet för poliserna mm. det, det, det man ofta ser det är ju närvaro det är att de finns där mm. eller så står de med batongen det är så jag ser polisen ofta förutom supportpolisen man pratar med såklart det är mm. inte det men, men ofta är det ju så Ja när det, alltså, det du har ju alla de här exemplen på där, där de de möter supporterna på ett helt annat sätt i jävlar att ja, som när AIK var där nu i somras så fixade polisen så att eh, hela AIK-klacken fick gå in på travet som ligger bredvid och eh, ladda upp där inför matchen. Det var inte så att man försökte sprida bort dem eller så där, utan nej, man välkomnade och såg till att det blev en fest för AIK-arna. Eh, och det gjorde också att stämningen mellan klacken och polisen blev väldigt god. Eh, och det ledde också till att det blev en folkfest på matchen också. Det sa nog Olle Svalanne till mig någon gång, att man beter sig som man blir behandlad. Och det bevisar ju det väldigt tydligt. Mm. Och det är väl någonting också på senare år att polisnärvaro och annat har ökat. Mm. Men om ja det, det har ju du har ändå varit med supportrar. Har det varit mycket våld? Har du sett våld? Ja, det har jag. Självklart. Jag var ju med bland annat också då i pekenklacken där på Söderstadion när det var en vakt som hoppade in och slog ner en kille med upprepade batongslag mot huvudet så det det blod och sådär. Där var jag med, bredvid det. Hur upplevdes det på från läktarhåll? Jag, jag, jag själv har sett bilderna, jag vet inte om ni har sett bilderna eller? Jag har bara sett bilderna på honom efteråt på han som mm. på offret eller vad man ska säga. Mm. Men ingenting, jag, ingenting så från själva händelsen men det är filmat antagligen. Ja. Mm. Hur upplevdes det där? vi var ju väldigt skärrade för jag tänker att ändå i många fall så kan medsupportrar bara mm. för att ordningsmakten agerar så är man på ordningsmaktens sida, var det så eller var det jag vet inte det var väldigt upprörda känslor och folk som stod runt och skrek för att den här vakten gjorde detta jag har inga minnen av att det var mer än att folk stod och skrek att Det var över på ett par sekunder och sen så försvann de där vakten. Sen så blev ju han omhändertagen den här killen och de Aha. gick bort till... Ja. För, för vård eller för gripande? Nej, alltså, det var några andra medsupporter som gick bort med honom till den här grinden som går ner till planen. Och så stod de där och väntade på att sjukvårdare skulle komma och hämta dem. Men det kom ingen sjukvårdare. Så han stod där och bildade en pöl som är stor, som ska man säga, en halv meter i diameter eh, av ja, blod under sig. Innan det, ja, kanske efter tio minuters spel. Hur matchen pågår under tiden som det här hände eh, Och ja, efter tio minuter sådär, då kommer sjukvårdare och plåster av honom. Okej. Okay. Alltså att det var en supporter eller den spelade in eller hur? Ja, det har jag ingen aning om. nej Ja, nej, det är ju... Ja, ja. Som du var vi ganska förskonade från sån, allt sånt här. Eh, sen har det ju varit en stor supporterfråga 2015. Vi var ju iväg eh, i Norrköping sista helgen i november. Då var det ju SFS-helg. Och det var ju temat repression på grund av allt som hänt under 2015. Mm. Bland annat så såg man ju när Malmö-supporten Maki blev... Eh, Helt nedslagen och polis trots att han inte gjorde någonting. Och det var ju någonting som fick media att reagera i alla fall. Så det kommer nog vara en stor fråga det med, med ordningsmaktens våld och repression och allt vad, vad det har. Det har ju bland annat gjorts en uh, juridikhandbok just nu för supportrar. Mm. Uh, som var väldigt intressant så att det, vi får väl se vad som händer. Och har det blivit någon slags efterföljd för den här ordningsmakten Inte som jag känner till. Okej. Okay. Oh. Men vi går typ vidare till roligare saker Vad är de tre roligaste sakerna som har hänt under året <laughs> Tre roligaste måste det vara nu också Oj Och nu fick jag ingen tid att förbereda mig heller Nej <laughs> Jag vill ha saker Alltså händelser eller Det är klart ja. Ja, Men vi kan ju ta det att jag blev medbjuden Av gulsvarta systrar Älvsborgs tjejsupportergrupp för att sticka och bada i somras det var fantastiskt roligt en ära <laughs> men som hade Börje om vara med också <laughs> ja, men som antropolog är inte det fantastiskt ja, exakt. Ja, alltså när jag säger att det här var stort då då är det väldigt mycket killar som hör det här och så blir det mycket kul att få hänga med lite brudar och bada jag ser det verkligen inte så. Jag ser det snarare som antropolog. att Här är det en grupp som gör någonting som är bara för den här gruppen. Och jag får vara med på det. Det är gigantiskt för mig. Mm. Så det, det var jättestort. Sen ska vi ta något annat. Så, jo, men att jag fick hänga med på när Norrköping åkte upp till Gävle- på den matchen. För då fick jag ju hänga med i deras supporterbuss. Okej, okay, hela dagen så mer eller mindre då? Ja, precis. Så jag blev upplockad av ett gäng Peking Ultras i centrala Stockholm och sen så gick vi och blev upplockade bussen och sen så åkte vi iväg sådär. Det var ju jättemäktigt att få sitta där och dricka öl med dem och Uh, fotograferar deras statueringar och sådär. Det var, det var, var väldigt specifikt. Ja. <laughs> är några stycken. <laughs> ja. Men är det, är det några skillnader på deras bussar och våra bussar? Vi umgås så mycket. <laughs> uh, ingen jätteskillnad, det kan jag inte påstå. Okej. Har är en sista grej som då? Ska du ta en sista grej? Uh, ja, vad kan det vara? Uh, jag kan ju nämna den här. Jag tyckte det var en jättemäktig grej där uh, när jag får hänga med bajenbrudar första gången. Och jag står i bajenklacken. Och eh, då står vi där mitt i klacken. Och eh, det är ett gäng snorungar som står bakom oss. Och de tycker om att busa. Så att de tar en massa skräp och trycker ner i min huvudtröja. Och eh, denna ordförande för bajenbrudar. Hon blir så arg på det här. Så att hon tar allt skräpet och... Går till dem med och säger, hörni, ni glömde något här. Och skäller ut dem. Eh, och det tyckte jag var också riktigt mäktigt att se. att eh, Även om jag inte var en av dem. Eh, så, så hon, de, de hade accepterat mig in i deras grupp. Eh, och det, det var stort för mig. Har du känt dig så? Alltså, du har, du har, ändå varit, har, har du sagt andra att du har varit äldstborgare? Eller har du sagt att... I, Gulligan har beställt boken. Har, har du sagt sånt till de du umgås med? Ja, jag har alltid försökt vara så rak och tydlig som möjligt. Jag, jag försöker alltid förklara just att jag är här i egenskap av författare. Och jag är här för att dokumentera det här och det här. Men jag har ju aldrig varit där som älvsborgare. Inte heller i Gulliganerna. Utan jag är där som författare för att dokumentera. Och därför säger jag det. Att det är det. Uh, ja, så det är det jag har sagt. Sen har jag ju såklart, när jag, när jag har sagt att nej, jag är född och uppvuxen i Borås, det hände ju när jag umgicks med ett aik att det var en överfriskad kille som kom fram och skrek på mig och sa, ah, kolla, jag har hittat en älvsborgare. Uh, och det var ju lite obehagligt. Men jag förklarar det. nej men jag är jag är författare. Jag är här som författare. Och det är vad han lagde med. Men har du kunnat känna dig inkluderad i deras gemenskap som du har umgåtts i? Ja, det tycker jag. Som du säger, alltså, jag vet att du var med bland annat i Göteborg när uh, Slaskfrocklav mm. attackerar deras pub. Var du på pubben förresten då? Nej, jag var precis utanför dem. Men kunde du känna dig ändå som vi med dem? Ja, alltså jag är ju, som antropolog så jobbar man ju så att man är del i gruppen men jag är aldrig en i gruppen. Jag, jag, hur ska jag förklara det här på ett lätt sätt? Jag kan ge en väldigt tjock bok för, som förklarar det här. Alltså att jag distanserar mig alltid. Det är där som är skillnaden mellan att gå in som jag säga som när den tyske journalisten Günther Waldraff studerar grupper. Då går han in och säger att ja hej jag är turkisk gästarbetare eller han hade gått in här och sagt att ja hej jag är guligan men så jobbar inte vi som antropologer utan vi gör tvärtom att vi säger att hej jag är inte en av er men jag vill ha reda på det här och det här och sen så får de själva avgöra när de har så mycket förtroende för mig att de kan tänka sig berätta det här, det här men det är klart att det tar ett tag att bygga upp det. Så att ja, jag känner mig som en del i gruppen på så sätt att de accepterar mig. Uh, är jag med uh, IFK-supporterna på Jönskotts uh, och de accepterar mig, vi är vi som går ja men då är jag också en av dem. Men jag är ju samtidigt inte en av dem. Väldigt intressant. Du är lite flugen på väggen fast det, syns. <laughs> det, men, det, det som är intressant är ju att mycket av forskningen kring huliganismen är ju socialantropologer som har gjort. Mm. Så att det, det är ju intressant. Mm. Men hur känner du att du blivit mottagen? Vi går in lite på samma ställe vi varit innan, men vänder på, på det lite. Hur många har tackat ja till att medverka kontra hur många har tackat nej? Alltså, om, om uppskattningsvis. Är du med på att tänka? Hur många har släppt in dig och många släpper inte in dig vid den förfrågan. Ja, vad ska man säga? 90, 95% säger jag. Det är så mycket i alla fall. Mm. Har du förväntat dig så mycket öppna armar i Sverige? Jag försöker verkligen inte ha några förväntningar alls. Okay. Eh, förhoppningar. Jag har ju sju höga men jag har inga förväntningar. För att just, ja, som du säger det, det är Supporter Sverige. Man vet aldrig eh, vad folk faktiskt har, du, har det varit stora mig? skillnader från vissa, från vissa lag om du, tänker, om du jämför olika lag hur det är att komma in i gemenskapen eller är det mest gruppmässigt som det är skillnader? Alltså det är ju Supporter Sverige är ju är det, supporter kulturen som sådan är gigantisk och det gör att du har mycket mer gemensamt med en stoppalats i Rio de Janeiro än med ordföranden för SVFF. Ja. Eh, eller hur? Ja, Utan tvekan. Ja, precis. Eh, trots att ni aldrig har träffats. Nej. nej. Och trots att du och ordföranden för SVFF pratar samma språk och kommer från samma land och allt sånt där. Men kulturellt så delar ni samma kultur. Och på det sättet så har du jättemycket. Helt identiskt med ifk och jävla fans eller Peking-fans eller vilket som helst. Men sen inom de här grupperingarna finns det klart små, små skillnader. Som Ultras och Tifo-grupper och sånt där. Men det är ändå väldigt små skillnader inom en och samma kultur. Så du ser att den svenska supporterkulturen är ganska homogen eller supporterkulturen överlag? Ja, alltså det är inte... så alltså, vi har inte det här extrema våldet som de har i Polen. Vi har inte de här extrema bengalbränningarna som de har i Turkiet. Det, det är ganska homogent, ja, ska skulle jag säga. Men, men, men skillnader mellan i Sverige... Alltså är det många som ligger ett par steg före andra i sin kultur? Du, säger, du, du, du har sett hur vi har utvecklats i 2007 just vid guliganer på det sättet rent eh, organisatoriskt eller vi ska uttrycka mm. det. Men för min uppfattning är ändå att djävlar kanske inte liksom, de har ju ploppat upp lite på senare år ifall man får uttrycka sig så. Mm. Och det kan inte vara en riktig fråga. Men det, <laughs> <laughs> nej, du, du var på väg mot en fråga men du nådde inte ja, riktigt. nej. <laughs> som vanligt <ungefär> fastnade jag lite <laughs> mitt i Nej, nej, men är det, är det, finns det några lag som är liksom som guligana år 2007 fortfarande idag? Eller att de har nått dit idag? Mycket på grund av att de då har startat senare. Eller alltså, jag menar, Gävle är ett väldigt bra exempel nu när jag sitter och pratar. För de har ju bara legat i Allsvenskan senast i tio säsonger eller någonting. De har mm. väl några säsonger till tidigare visserligen, va? M märker man skillnad där mellan ja, älvsbro kontra jävle eller ifall du har något bättre exempel? Du behöver inte namnge någon heller. Utan Jävlar har en väldigt hög för jag, mm, för jag kan ju tänka att vi ligger år efter andra större klackar också. Ja, utan att är någon, riktigt insatt i det. Men ja, fast vi, vi behöver nog bena lite i det där. för att När du säger före och efter då eh, rikt, siktar du också in dig på en resa, och då måste du definiera vart är den här resan på väg. För att är det så att vi vill ha en säg, sydeuropeisk supporterkultur på läktarna med mycket flaggor och konfetti och bengaler och sånt där, då är vi nästan där, i guliganerna och i AIK och i Hammarby och sådär. Ehm, vill vi däremot ha en brittisk supporterkultur med mest bara sång och skränande folk som skriker annat då, då har vi väldigt långt kvar så att det handlar om vad vi vad är det för mål som vi är ute efter det, det kan ju jag känna en sak ibland att Gullgana är bildades 1991 supporterkulturen fanns ju till viss del 70-80-talet men den organiserade kom ju med att gulgarna grundades vi ligger efter många andra och det tydligaste exemplet kanske är pyroteknikfrågan. Hur den tas emot i eh, Stockholm. Där hur supporterna pratar där. Och i eh, Göteborg är det ju kaos i visserligen. Men att det känns som att man har kommit längre. Just förståelsen opinionsarbete och allting kring sådana frågor. Här finns är det väldigt mycket eh, det finns ingen förståelse alls egentligen i den här stan kring det. Att Där kan man se en skillnad hur länge supporterkulturen har funnits. Mm. Jag ser den snarare så än storlek på lag. Mm. Sen såklart storlek på lag påverkas ju. Självklart. Mm. Men man kan verkligen mäta... Det är svårt att mäta framgång för en lagsupporter på bara ett sätt. Ser man det till, jag ska säga, upptagningsområde så ligger ju guliganerna väldigt bra till. Ser man till röststyrka så är de jättedåliga. Det, alltså, det handlar helt om vad man jämför med och varför. Um, Ja, AEK, Hammarby och EF Göteborg har eh, röststarka klackar som mosar eh, guliganerna och alltid kommer göra det. Men ser man till antal supporter per capita så ligger guliganerna mycket bättre till. Och det gör vi ju sett till supporterföreningar också. Ja. Eh, något som jag tycker ändå är ändå intressant Som representant från Gulliganerna Vi jobbar ju väldigt mycket med paraplyföreningen Gulliganerna mm. Att är du supporter kring Elfsborg Så du är ofta Alltså aktiv supporter så är du oftast medlem med Gulliganerna Åker du på bortmatch gör det med Gulliganerna eh, Att det mesta Landar på oss och Det är ju jättebra för oss för Vi fungerar som en paraplyförening Och vi får mycket ansvar i och med det mm. eh, I större klubbar Så fungerar det absolut inte så att man ultrasföreningar eller sköter sina egna resor, man, eller ultrasgrupper ultras och andra supportgrupper ja, om man tänker Hammarby så finns det hur många grupper som helst. AIK är ju samma sak. Är det något som man kan se en skillnad att det är ett mer kompakt, tajtare supportlandskap kring Älvsborg? Ja. <laughs> Jag tycker. Men som blandningen det, om du har varit på andra Läxtare. Vi har ju en blandning mellan äh, åldrarna kan ju vara från 0 år till 80 år. Mm. Jag har svårt att se att det är så på andra ställen. Mm, jo, men det tycker jag nog att det är ändå. Det är ganska exakt så. Um, skillnaden är just att den innersta kärnan som i gurgangerna kanske är 20-30 pers är där flera hundra pers. Uh, så då kan man tycka att ja, men det ser väldigt homogent ut när det är 300 killar i 30-årsåldern som så skriker när det i guldganklacken är 20 killar som ser ut och beter sig på det sättet. Uh, men det har att göra med att de är fler. Mm. Det, är ju, det är ju egentligen det enkla svaret också, mm. att man är fler. Men uh, något som vi inte har, det är ju interna... Bråk och annat. Ser man det på andra ställen? Jag har pratat med Bayern-supporten som säger att det är ju deras vardag ungefär att det slåss för den där matchen. I Bayern så hade vi ju exemplet med Refugee-Välkom-bandrollen så det är snedare det blir misshandel. Mm. Ser man sånt på andra läktare att det är interna bråk? Ja, ja. Det finns det ju. Sen finns det ju olika typer av konflikter. Det finns ju massvis med konflikter inom guliganerna också. Även om de inte resulterar i våld just på läktaren... Äh, internt mellan guliganer men alltså jag har ju sett jag har själv stått i guliganklacken och sett äh, folk skälla ut varandra för att någon sånt något rasistiskt och så, äh, sådär. så att, vi ska ju inte inbilla, inbilla oss att det är bara myshuppet i något på guliganläktaren äh, nej men så att, det finns konflikter överallt men sen tar det olika uttryck och det är väl för att det är stora folksamlingar också men är det ja det är väl, jag vet inte, det kanske skiljer sig annorlunda på en fotbollsläktare. Man ser det på ett annat sätt. Många tycker att vi är väldigt elitistiska. Att man ser till sitt eget. Svårt att se helheten. Man försvarar gärna sitt eget in i graven. Jag vet inte. Tycker du det är så också? Är det speciellt med fotbollssupport jämfört med andra? Ja, men det kan jag ändå hålla med om till stor del. Och det har ju att göra med att fotbollssupportrar just det, det är syftet för varför man är där. Alltså en, en fotbollssupporter som inte är lojal är ju inte en fotbollssupporter. Det, då är du på, på, på din höjd är du ett fan då. En sån där som går in, köper en biljett köper en burk popcorn och sen så, så sitter du där och mumsar och glor på en match. Men då, du kan lika gärna kolla på Manchester United eller Benfica, det spelar ingen roll. Visst, det, det kan man göra. Men de som kallar sig för fotbollssupportrar och som vi pratar om just nu de ser ju inte på en fotbollsmatch på det sättet. Och Det här har jag pratat om i flera intervjuer på en andra olika håll. Att en fotbollssupporter går ju inte på fotboll för att se själva matchen. En fotbollssupporter är där för att stötta sitt lag. Vill man kolla på fotboll och verkligen kolla på matchen då alltså du får du mycket bättre vinklar mycket bättre kommentarer om du sitter hemma och kollar på tv. Så vill du se fotboll stanna hemma. Kim, går du på fotboll för att se på fotboll? Ja, men det är väl en del av dig säger jag väl. Men du kan köpa per ja, ja, ja, men absolut. Men jag har alltid sagt att anledningen till att man går och kolla på Hälsbro lika mycket alltså 50-50 för gemenskapen uttrycker jag det istället men det är väl samma sak som att stödja laget eller det blir det ena ger det gör det andra ja, Jag håller med men Jag känner hade inte kunnat ha, ha gemenskap men de andra fall inte. Jag fall inte det, också det jag är. hade velat ja, jag, alltså Från början för min del har det alltid varit att fotbollen har varit det viktiga så mm. har det alltid varit för mig men det, det i sin tur har gjort att jag har hamnat i den här typen av kultur och att det har blivit att stötta laget som har blivit en förflyttning av mig egentligen och den köper jag helt och hållet, det är exakt så jag upplever också. Att man hittar fotbollen via fotbollen, men sen så blir det något annat. Och där stämmer jag in i det du säger. Men jag kommer ihåg när Brostini skrev ditt citat. Fotbollsupporterar går inte på fotboll för inte se på Men jag gör den ju väldigt kontroversiell. Det är ju. Någon gillar ju tröttvinklar och allting också. Ja, det gör väl. Men har du fått mycket respons på det just det uttalandet, citatet? Nej, har jag inte. Nej, det är väl också. Det är ju plus med låst att ingen läser ändå. Men... Nej men alltså, om du, om du säger det på det sättet att fotbollsoffortar går inte på fotboll för att se på fotboll. Om du bara skriver det rakt upp och ner så tänker folk det här är ju idioter. <laughs> ja. Och det, det är ju precis det de vill i så fall. Fast och andra sidan, jämför med festivaler, festival, jag menar alla åker inte på festival för att se alla banden. Nej, men... Det tycker jag är ser... en jättebra jämförelse. Men vill du vill ju se något band. Kan hitta ja, ja ny... det är väl en följd, men jag, jag, jag, jag vet nu men, men sen vi var på Peace and Love, alltså, jag tror inte alla i våra gäng var där för att se en specifik artist, sen var ju jag mm. där, men det, det handlar ju om att det är Nej, nästan men... lika stort intresse som för just att se konserter, men alla var inte där för, en del var ju där för festen och gemenskapen och det är det faktiskt är på en festival ifall du uttrycker det så. Upplevelsen mm. helt enkelt, det är ju ja. det man vill ha. Man vill ju göra någonting med sitt liv. Jag tror mm. många vill bara bryta vardagstristesse. Mm. Något annat. Ja men det är väl lite så också För, för jag kan ju tänka, jag menar, det finns sådana fanatiker Som åker och kollar på äh, Metallica, det här brukar Halber prata om åker runt, Han ska tågluffa i Europa Och kolla på äh, Metallica i sommar Eller kanske var Iron Maiden, jag vet inte jag, Ursäkta mig Daniel något band, i alla fall. Eh, nej, nej, men, Vad är det för grejer att se samma konsert tio gånger No, det, nej. Det, det, det är lite skillnad mot fotbollen för det är inte, det är inte exakt samma match någon gång eller det, det, det kommer det aldrig bli men det, det skiljer säkert sig någonting i konserterna med men de har ändå ungefär samma spellista liksom. men det, det åker inte bara för sig konserter utan det, det är ju ett sätt att supportra då också tror jag och likadant all här, eh, alla här alla tröjor Maiden och och allt de här de här hårdrakarna det var inte meningen att <laughs> Sen. Nej, nej men det är väl lite säger en person en... som brukar åka buss land och riker runt ja. ja. men jag vill samma där det finns likheter såsett. Ja, är en bra jämförelse. Ja, tycker jag verkligen. Och i sommar kan kombinera liksom, både musik och Elfsborg samtidigt. Ja. Men I... du sa innan att du har fått mycket reaktioner från folk utifrån. Alltså det här de hoppslås och mm. sånt. Har du kunnat ändra bilden av sådana personer? Alltså har de eh, kunnat se det på ett annat sätt? Har du kunnat förklara? Har du kunnat ge instick? För det är en som säger så. ger ju inte jag jättemycket tid alltid. Det ska vi väl erkänna. Jag hoppas att jag kan påverka någonting av det jag ser. Men sen ska jag väl inte sätta mig på så pass höga hästar att jag skulle säga att jag, jag, jag förändrar hur människor tänker. Men jag, jag tycker väl ändå att jag kan... Ge någon typ av nya vinklar på det. Men sen så finns det ju massvis med mytbildning kring fotbollssupportrar. Och all mytbildning är man kanske inte helt emot heller. Jag kan tänka mig att det finns en hel del fotbollssupportrar som tycker att det är rätt balt att gå runt och tänka att wow, folk tror att jag är farlig. Här går jag med svart huvudtröja och folk är rädda för mig. Uh, det kan mycket väl tänka mig att de tycker det är kul och inte har något intresse av att uh, sabotera den bilden. Ja, det är så tänker jag också att det är mycket propaganda, symbolvärde. Det är samma mm. som det som många reagerar på när det gäller våld om man nu ska säga det. är ju mycket symbolvåld också. Att stå och ropa, kom då och så står man och gömmer sig bakom en polis. Det är ju, det är ju mer, vardag, eller mer det man ser tycker jag också att det är mycket symboler att man gör det så. Mm. Jo, det är definitivt. Är det också homogent för supporterkulturen? Att stå och skrika, kom då och vara på det sättet? Är det någonting man ser överallt? Inte riktigt alla klackar har häntsättning, men jag har sett en hel del. Ja. Vad är Sveriges största problem? Oj, det var en jättestor fråga. Mm. En väldigt svår fråga. Där får, där får man ju... Svara på många gånger, tänker jag säga. Eller? <laughs> ja, men bristen på kommunikation kan jag nog tänka att när när jag pratar med supportare runt om i landet så är det återkommande att de verkar, man verkar känna att det som de, de åsikter som man har och det man brinner för. De makthavare som faktiskt har makt över det, de hör inte. Um, och det tycker jag är allvarligt. Och det passar ju din boktitel rätt. Eller är det därför det är boktiteln också? Ja, det är väl lite det jag är med boktiteln. Och då menar du samarbete med till exempel förbund, supportrar då eller är det inom support föreningarna eller hur tänker du då? Ja, jag tänker alla... Inblandade alltså polis, sef, för, för, förbund, eh, kommuner, media, alla möjliga. Eh. Så, så tänker jag också många gånger, varför låser vi inte bara in oss i en vecka? En sportrepresentant från varje lag, en representant från varje förening, polisen. Alla bara låser in oss och så låser, löser problemen. För det, det, det känner jag många gånger att... När det kommer frågor, problem och annat så, så är utslutsar alltid någon part ofta supporterna, fast det kanske är den största parten. Mm. Och det kanske är något du också känner igen dig i. Ja, men jag kan känna att det är, när jag pratar med olika parter så säger man i princip samma sak. Att alla vill ha stämningsfulla, roliga, säkra arrangemang med mycket folk på våra läktare. Alltså det är ingen som jag har träffat som säger emot det. Och då menar jag alltså från ultras till poliser. Liksom alla håller med om det. Och ändå så är man inte överens. Uh, och det tycker jag ja, det är ledsamt. Och då behövs det mycket kommunikation. känner jag. Det kanske beror också mycket på att det är så brett. Du kan inte ha en, en person från varje lag för att det finns 45 olika grupper och åsikter i varje förening. Så att det blir så brett allting. Om du men, hålla... men också det att det är ju lite självvålt kanske också från supportersidan att det är så. Kan det inte vara så med? Att supportrar väljer att vara utanför det. det är ju som... ja, varför supportrar beter sig som de gör det tror jag att du vet bättre <laughs> än jag. Ja, men jag menar eh, det vi tog upp det när du hade en föreläsning i Gula Villan att eh, supportrar gillar inte media. Och så klagar man på att de, inte, att de bara skriver skit och bla, bla bla. Det gör jag väldigt mycket också själv, såklart. <laughs> så jag är kolsjuperbränd från det. Men att, och sen när media väl ringer så kanske man inte svarar för man väljer ändå det självvalt Att det är så från början, att det är en del av supporterskapet. Mm. Det är en subkultur. Mm. Och det är sånt som hakar på det. Mm. Kan det. Ja, och på det sättet så tror jag att du har vunnit om vi just pratar om dig och din mediantering. Så tror jag att du har vunnit mycket på att inte prata med BT till exempel. Mm. För att du visar att du är du är en subkultur. Och att du, alltså, du, du visar ett avståndstagande med BT som har en makt. Ja, när hela BT-historien med mig, det är ju den som känner mest på det i slutändan, det blir ju jag. Mm. med banderoller och allt vad det var och stödet. Jag har aldrig känt sån stöd så att det, det fyller jag bara i. Så att det håller jag med om. Men om vi tar en helt, helt annan fråga. Var, varför valde du att skriva den här typen av bok? Vad vill du berätta med den? Börjar med mötet på kafé, Café Orion som vi hade. Ja. <laughs> jag kollar upp, jag tror det var 15 februari. Först. Det var 15 februari, mm. ja. Ja, Lars Reis kom också in, den kände Borås-originalet. Jag, jag och Per och Lars Reis. Just den gången är jag relativt ointresserad av är mer... hade, hade vi med oss någon inte-boråsare fram till den här delen av podden så har de ju stängt av nu. Ja. Det är det... <skratt> <skratt> bara boråsare kvar här. Reis. Så är det inte. Vem är det? Ja, skit i ah, Det är inte Radio Match för i världen. För i världen? Ja, när ja, jag var ung. Ja, Per. Ja. Eh, jo eh, Jag och Glenn Tog en lunch Och Glenn berättade att eh, Guliganerna ville att jag skulle skriva en bok Och Ja eh, Jag tyckte att det var väldigt roligt Jag har ju skrivit en bok innan Och kände att Jag kände mig väldigt hedrad Och det här var ju superskoj Ehm men jag kände också att jag kan ju inte skriva en, en bok till. Nej, det är klart. Två, två böcker som handlar om guliganerna är lite kaka på kaka för att uttrycka det milt. Så att jag kände att nu, nu måste jag ju verkligen bredda perspektiven här och faktiskt komma fram till kärnan på något sätt. Vad handlar det om egentligen? Sen var det ju guliganerna som hade beställt boken. Så att, och det var jobbet att jag skulle skriva en bok om guliganerna, men jag tolkade det väldigt konstnärligt och fritt eh, och valde istället att beskriva hur supporter Sverige ser ut jag kände att det var en bok som inte har skrivits på det sättet så jag kände att jag ville beskriva supporter Sverige, vad är det som händer egentligen, så det jag gjorde var att jag tog delar av Gulliganerna. Sex olika aspekter av vad det är att heja på Älvsborg. Och så plockade jag isär det. Och sen så belyste jag varje del på sitt sätt. Så att kapitlet är väldigt olika till sin karaktär. Men min förhoppning är att varje kapitel ska ge en bild av vad supporterskapet handlar om. Och som en liten bonus så kan också läsaren när, när hon har läst från perm till perm kanske också berätta ganska mycket om guliganerna. Men samtidigt fått ett helhetsperspektiv på supporterkulturen i Sverige. Förhoppningsvis. För, förhoppningsvis. Och jag som har läst boken kan garantera att det är rätt mycket guliganer också faktiskt. Men det är ju, om jag ska säga skillnaden jämfört med andra boken som jag, jag som har läst på då, det är ju att det är en bok den där gången på ett helt annat sätt. Den förra boken jag förstår att Kim till exempel 2007 som var en del av den och jag kan tänka mig att det fann, kanske fanns 500 andra som tyckte den var jätte, jättebra men mer än de 500 personerna gillar nog inte den boken. Tror jag. Jag vet inte. Men sen den här boken är ju en bok som kan ut till så många, många fler eh, eftersom att den målar upp så mycket mer än bara gulganerna. Lente Persson, Stefan Andreasson och så vidare. Och jag är, jag är imponerad framförallt för att det är så mycket journalistiskt groarbete. Det sa jag till dig också. Jag var väldigt, verkligen <laughs> när jag läste det imponerad över vad du hade fått fram. Men är det en bok som eh, någon som är helt neutral, inte kan någonting om supporterkultur, inte är support av något lag utan är bara intresserad av själva supporterkulturen. Är det en bok som den personen kan känna att nu vet jag någonting om supportkulturen i Sverige. Nu vet jag vad det är. Inte bara de här artiklarna jag läst i tidningen. Varje kapitel är ju som ett reportage. Mm. Det kan ju man se från början. Och Jag tror att många som är neutrala, som inte älskar fotboll, de kan i alla fall ta ut någonting från varje kapitel och lära sig väldigt mycket. Sedan tror jag att många kanske, de som är det är, ju, det är ju samma som med många frågor annars. Mm. Har man bestämt sig så har man bestämt sig. Så tror jag det kan vara. Men jag hoppas att många ger den chansen. För den förklarar väldigt mycket av sportkulturen i Sverige. Mm. Jobbigt att prata om boken fast inte säga något om boken. <här> <här> Hur har du förklarat det ett år känner jag. <här> ja det har varit svårt. År. Du kan fråga min flickvän. Hon, hon, hon har fått höra allt. <här> Ja, det, det är väl bra att ha kunnat prata med någon. Ja, men det är bra. För det ska väl också säga, du och jag har inte haft någon kontakt mer än när du har bett om det, mer eller mindre. Mm. Jag läste inte mina citat bland annat. Nej, precis. Vågat. Det blev rätt bra. Han, det kan väl sägas också att jag blir idiotförklarad, men det är väl lugnt så här efterhånd. <laughs> ja, det kan du ha. <laughs> men då tycker du tycker att du har fått en konstnärlig friheten i alla fall? Ja, det tycker jag. Och jag hoppas att jag har att den någorlunda bra i alla fall. Tror du att jag skulle komma med pekpinne från guliganerna där? Jag har mest bara räknat med att inte få det. <laughs> ja, vi stänger av telefonen så är det löser det sig. Ja, nej, men jag, jag är jättenöjd. Jag hoppas att många köper boken också. Vi har kört nästan en timme här nu. Eh, är det någonting du vill säga om boken? Som vi inte har fått med. Nu blir det väldigt Oj. djupa diskussioner kring mycket annat också. Men är det något du vill... Ja men får jag göra lite reklam för den så kan jag ju säga det, lite det som vi redan har varit inne på att det här är ju verkligen inte bara en bok för oss som kan lite grann om fotboll innan utan den här går ju jättebra att, att ge till någon som faktiskt inte fattar varför vi står där och skriker. Och ja om man bara vill ha nya perspektiv på Ja, så jag åker till Norge och tar reda på grejer om sportkulturen där och varför det är tillågat med bengaler i Norge och inte här. Till exempel. Så att jag hoppas att många vill läsa den och få lite bredare perspektiv. Nu sa du varför vi står där. det, har blivit lite vi i alla fall. <laughs> Ja, det är ju första ordet på titeln så jag måste ju använda det någon gång. Ja, men nu säger vi, vi står där. Ja, <laughs> ja eh, jag tror det är kanske det är dags att avrunda också. Eh, boken finns, den finns nästan överallt nu. Jag är väldigt glad idag när jag gick in på World Wide Web. För nu finns den på Bokus, den finns på Adlibris, den finns på Sedon. Framförallt finns den i Gulliganas webbshop. Mm -hmm. I Borås kan man också hitta den i båda akademinbokhandlarna. Från och med tisdag den 15 december finns den även på ICA Maxi. Priset på boken är 150 kronor eh, via oss. Sen kan vi ju inte se vad de andra tar för boken. <laughs> eh, och du har boksignering också i eh, Stockholm. Vi, hinner, vi har boksignering i morgon på Rås Maxi. Men jag tror inte podden hinner släppas. Så att ni, det är nog gammal info för er som lyssnar på podden. Men på torsdag den 17... December så är det bok, eh, boksignering på Johan och Nyström i Stockholm. Mm, det stämmer. Där jag faktiskt sett och skrivit Det är ju ändå något intressant. Mm. Vad, vad är det för miljö? Det är ett kafé i Mariettorget i Stockholm. Där jag har jag suttit. De har väldigt god kaffe. Och eh, som det ser ut nu så kommer ja, det är folk från alla tre Stockholmslagen som kommer förbi och ska köpa den där. Så det blir mycket folk. Ja, så se till att köpa boken. Eh, tack så mycket Per. Tack så mycket. Tack.